Господар рушив до дверей, що вели до кухні, а ми з Муцієм, угадавши його добрий намір, подалися за ним, весело нявкаючи. І справді господар відчинив кухонну шафу і дістав звідти кісточки двох курчат м'ясо з яких він учора з'їв. Усі знають, що ми, коти, вважаємо курячі кісточки найкращими в світі ласощами, тому очі в муці засвітились яскравим світлом, він граційно замахав хвостом і голосно замурчав, коли господар поставив перед ним мисочку. Пам'ятаючи прилизаного філістера, я підсовував Муцієві найкращі шматочки шиї, груди, гуски, а сам вдовольнявся твердішими кістками стегон і крилець. Коли ми схрумали кісточки, я хотів запитати Муція, чи не вип'є він мисочку солодкого молока. Проте перед очима в мене стояв прилизаний філістер, тому я, нічого не питаючи, Витяг мисочку, що, як я знав, стояла під шафою, приязно запросив Муція випити зі мною і навіть цокнувся з ним. Муцій вихлиптав усе молоко і вилизав мисочку, тоді потиснув мені лапу і сказав розчулено зі сльозами на очах. Справді, друже, мій муре, ви живете, мов лукул, але ви довели, що маєте віддане, чесне, шляхетне серце, що суєтні світові втіхи не спокусять вас на шлях мерзенного філістерства. Дякую. Красно дякую. За давнім німецьким звичаєм ми щиро потиснули на прощання один одному лапу. Муцій, певне бажаючи що він глибоко до сліз зворушений карколомним стрибком вискочив крізь відчинене вікно на найближчий дах. Навіть мене, якого природа щедро обдарувала і силою, і пружністю, вразив цей сміливий стрибок, і я знов похвалив свій рід, що складається з природжених гімнастів, яким не треба ні жердин, ні стовпів. До того ж, на прикладі свого приятеля Муція, я ще раз переконався, що часто під грубою, відразливою зовнішністю схована ніжна, чутлива душа. Я повернувся до господаревої кімнати і ліг під грубу. Там, на самоті, розмірковуючи про дотеперішнє своє існування, про недавній свій настрій, про те, як я жив і живу, я вжахнувся на думку, що стояв так близько від безодні. І приятель Муцій, хоч який він був скудовчений, видався мені прекрасним ангелом охоронцем. Я повинен увійти в Новий світ, повинен заповнити порожнечу в грудях, повинен стати іншим котом. Як колотало моє серце від боязкого, радісного очікування.